І дуже може бути, що буде з них текти кров, чи залишаться інвалідами, і вони матимуть на тебе обіду, що те через тебе. Що вони могли б бути в Америці, в небезпеці, а ти не допустив їх до того. Коли я вчув таке слово, з уст комуніста мене, наче жах охопив. Наче якісь двері переді мною відчинилися, і я явно побачив, що так, дійсно, це може так статися. Те Його Слово заставило мене серйозно задуматися. Я вірю, що то Бог післав Його до мене і заставив так сказати мені. В моєму серці відтоді засіла журба. Думалося, мої сестри, племінник, телегусколя і багато-багато з Божого народу уїхали, по Слову Господньому уїхали. А що, як я залишаюся як невірний? Вони повірили і в небезпеці, а я свої рішення зробив своїм розумом. З Богом я не узгоджував цього питання ніколи. Я не дозволяв собі навіть помолитися, щоб знати на те волю Божу. І прийняв рішення випросити від Бога ясності по цьому питанню. Поговорив зі своєю дружиною, ми взяли піст і усилили молитви, щоб отримати від Господа добро на наше рішення, щоб залишитися на Україні, чи якщо на те в Божому плані інакше, що потрібно виїжджати, щоб Він нам дав свій наказ. Те було якраз в ті порі, коли я вартував у молитовному домі. Для такої усиленої, серйозної молитви умови у мене були чудові. Я ночами в чудовій атмосфері молитовного дому міг тверезо, Зрівноважено розмовляти в молитвах про те з Господом. Якби я був склонний предвзятий щодо виїзду, щоб у мені було хоча б малесеньке бажання виїхати в Америку, мої молитви були б якимось іначими. Мабуть, я не мав би такої відваги стояти перед лицем Божим, усвідомлюючи те, що я випрошую того, що мені хочеться. Але я мав відвагу чесно вирішувати ту проблему перед лицем Господа, тому що мені думалося, що виїзд не угодний Богові. Я сподівався, що отримаю відповідь від Бога, що я добре розумію, і що Бог ще й похвалить мене за вірність йому. Так я молився один час, випрошуючи у Бога дозволу призвати ім'я Його, щоб не порушити заповіді Божої, призиваючи ім'я Боже Марно, і відчув серцем, що молитви мої почуті, і я отримаю відповідь, що про те більше молитися не потрібно. В моєму серці засіли спокій і увіреність у тому. Далі потрібно було мені вирішити, куди йти з нуждою стати перед Господом. В нашій церкві були надійні сосуди Божі, через які Бог Святим Духом відповідав на нужди. Але я розсудив так, що бо після я не мав проблем з сумнівами, які могли непомітно появлятися, що люди знали, що я маю рідних в Америці, і могли, не пильнуючи, осмілитися сказати мені щось від своєї думки то я вирішив і став просити в Господа, щоб дав мені відповідь через одного брата, якого я майже не знав, тільки чув, що через нього Бог чудово діє. Після моїх щирих молитвів, в яких я просив Божої присутності, під час моєї зустрічі з тим братом, щоб Бог наповнив його силою Святого Духа і був між нами Словом Своїм, Через декілька днів я відчув, що буде мені відповідь через нього. Мені потрібно було ще взнати, в якому селі він проживає, щоб зустрітися з ним, тому що я не знав, звідки він. однієї днини я поїхав в Чернівці, щоб попрощатися з однією сім'єю, яка виїжджала в Америку, і відпровадити їх на желідно вокзалі. Там, відпроваджуючи, були, як завжди, сотні друзів, які, дожидаючи поїзда, розмовляли між собою, стояли, ходили, серед яких був і я. Мій старший син Василь, який знав про мою таємницю, що я перебував у молитвах, щоб отримати від Бога слово для вирішення проблеми, залишатися на Буковині чи виїжджати до Америки, також він знав, що я просив у Бога, щоб дав мені відповідь через того брата. Він підійшов до мене і каже, «Тату, той брат, через якого ти просиш від Бога, щоб через нього були тобі відповідь на твої молитви, є тут тепер, на вокзалі теж. Може з ним познайомитися зблизько, і можливо буде нагода десь після від'їзду друзів помолитися з ним разом? Я пішов за сином, щоб побачити, де він, і при можливості познайомитися і домовитися про майбутню молитву. Побачив я його на площі, ззаді вокзалу, колі братів, які розмовляли між собою. Я підійшов, поздоровався з усіма і пристав до гурту, прислухаючись до їх розмови. З часом щось заговорив і я, і при тому зняв капелюха, тому що говорив Слава Божого. Коли я говорив, то бачив, що той потрібний мені брат по-особому звернув свою увагу на мене. Аж вийшов крок наперед, скола, нахиливши голову в одну сторону, незвично дивився на мене. Коли я закінчив своє слово, то спитав брата, «Що ти так на мене приглядався?» Він відповів мені, Приглядався, брати, тому, що Господь мені щось показав про вас і сказав для вас. Я знову запитав його, то ти мені скажеш, Боже, об'яв? Він відповів, скажу. І ми відійшли декілька братів в сторону, і він мені сказав, показане і сказане. Того ж дня мені було сказане і показане все, про що я просив у Господа. Хочу звернути вашу увагу, тих, хто читає, як важливо випросити у Господа дома у себе дозволу стати перед Господом і Його благословіння на пророка, через якого має бути слово, щоб був присутній Дух Святий і була Божа дія. Я не біг до пророків доти, поки не випросив від Господа благословіння на те у себе дома. А відповідь від Господа для мене була така. Брат бачив гніздо з пашенятами, і Божі руки взяли те гніздо і переносили в інше місце. А слово було таке. Я давно думаю про цю сім'ю, щоб на трудний час заховати їх під моїм покривалом. Брат бачив далі, що людина в білій одежі Летіла від землі до неба, і мала в своїх руках якісь папери. Коли прийшла на небо, то йшла до престолу Всевишнього, щоб отримати на них резолюцію. І був голос престолу. «Буде підписано!» І брат сказав мені, що то мої папери. Далі брат бачив і передав мені, що вам, брат, подана колісниця. Навіть винесена збруя для коней, щоб запрягати їх. Тільки коней ще нема, щоб я молився за коні і готовив все потрібну колісницю. Далі бачив брат людину, яка міряла землю каблукою. Це інструмент, яким міряють розміри полів. Брат запитав у Господа, що воно означає. Відповідь була сказати мені, щоб я не боявся. І не переживав, що на новому місці, на яке я приїду, хтось в чомусь обділить мене, тому що сам Господь наділяє для мене все потрібне мені. Об'ява Божа для мене була несподіванкою, я розраховував на протилежне, але ж я при всій серйозності молився, що як Господи розпорадишся, так я поступлю безоговорочно. І я здався, хоча думав по-іначому. Залишалося тільки молитися вже за виїзд, за коней в скобках, тому що я ні разу за те не молився, я не дозволяв собі того. Повернувшись додому, я зібрав таємне зібрання дорослих членів моєї сім'ї, де об'явив всім, про все, що сталося, і всі одноголосно прийняли з радістю Боже рішення. Через чотири дні я отримав пакет. Це з Москви. В американському посольстві всі папери, в яких потрібно було дати про себе всі дані для виклику на співбесіду в Москву. Де американці при тій бесіді вирішували приймати таку сім'ю в Америку чи відмовити? Я вже знав, що нам не відмовлять по слову від Бога, що буде підписано. Ми готові всі папери і самі готовіся для поїздки в Москву. Нас тоді було у сім'ї вісім душ. Ми двоє, моя сестра Марія, яка жила з нами, і п'ять хлопців, ще не жонатих. Любомир Анатолій Микола, який тоді був у армії, Іван і Андрій. Всі решта діти вже були подружені і мали свої сім'ї. Вони не могли їхати разом з нами. Потрібно було, щоб вже були ми в Америці, і тоді їх сім'ї викликали до нас. Все складалося чудово, кроме одного. Микола був у армії, а в посольство повинні були з'явитися всі особистою персоною. Але Бог, якщо щось робить, то перешкод для нього немає. Саме на той потрібний час. Він отримав з армії відпустку. Щоб бути допущеним у іноземне посольство, потрібно було мати на те документальне право, яке у нас було. Але ж крім того, кожний дорослий при вході в посольство повинен був, крім того, що він значився в документі дозволі, пред'явити свій паспорт. А порядки в Росії були такі, що ті, хто служив у армії, на час своєї служби свої цивільні паспорти мусили здати в міліцію. Миколин паспорт знаходився в міліції. Він міг його отримати тільки після закінчення військової служби. Всі наші спроби через знайомих отримати його паспорт тимчасово для поїздки в Москву були даремні. Те було протизаконно, а бути в посольстві разом з нами йому було необхідно, іначе він залишився би самий, і вже після закінчення служби сам би жив і виходжував окремо всі ті папери, сам їздив би посольство, і могло би було статися, що йому не дали б статус тікача. Ми опинилися в такій ситуації, що тільки Бог нам міг допомогти, і ми... Просили у нього допомоги. Коли приїхали в Москву, Микола був без паспорт. То була серйозна справа нам, українцям, зайти в чужожемне посольство. Там перевіряли документи російська міліція. Перше, чим пропустити посольство. В нас була надія тільки на Господа. Уповаючи тільки на Нього, ми підійшли до дверей посольства. І я забрав у всіх наших паспорти, щоб були у мене. І свої папері віддав міліціонерви, той переглянув, і дав йому Бог такий добрий розум, що він не звірив паспорт кожного окремо з його фізіономією, але навіть не порахував, скільки нас, а скільки паспортів, відчинив двері, і ми всі прийшли. То було явне Боже чудо нам на добро. Я торжествував духом і хвалив Господа. Нашим американським консулом була дуже добра жінка і дала всім нам статус тікача. Навіть захотілося їй дати нам чисті бланки, яких на нас всіх потрібно було багато, щоб все оформити для виїзду. За такі бланки люди давали великі гроші, Спекулянтам, які на ксероксах десь в небудь-яких офісах копіювали їх і продавали тайно іммігрантам. В тій порі в Росії ксерокси були тільки де не де, в найпершокласних державної важності офісах. До них доступ мали тільки довірені люди, і вони тайно зловживали тим і наживалися грішми. Та жінка консул, скільки мала в столі в себе. Потрібних нам бланків всі нам дала, щоб ми не витрачалися, дістаючи їх за гроші від По звичайному, консули бланки не видавали нікому дочасно, тому що вирішувала долю статуса дати право на виїзд чи відмовити колегія консулів. І вже тільки під вечір оголошували, кому відмовлено, а хто отримав статус тикача.